Alltså det det ju komma om du egentligen tänker. Det är nu bara första generationen som det är så här, en matapp. Ja. Sen kommer ju det där sen så kommer det vara så här. För dig som vill ha lite lyxigare mat. Eller dig som vill ha lite mer... Du vet inte sån att med bara vegankäk. Eller liksom en mer... Nej men jag vill ha schysst jag inte, jag... Om jag nu ska betala för käket så vill jag ju att det är liksom inte... Ja, det får ju vara lite, lite, lite spännande. lite Ja, jag vet inte. Ja, men jag gillar det. Alltså, det, det liksom, istället för att du kommer med ett svettigt cykelbud så kommer det med en person i småkring och liksom dukar upp det åt dig. Så? Det är bara, det är bara en profilgrej. Alltså, det är bara en liksom en image -grej. Det klart som man kan ja. ha det. Det måste ju finnas en marknad för det med. Först i Stockholm, sen i resten av Sverige, absolut, ja. men, men liksom, Först hemma hos mig tycker one jag One day så kommer det att komma till Bengtsvårds också ja. Jo, men i ärlighetens namn, det borde vara något sånt eh, men, men annars är det bra mm. Du, hej på det, Jakob, här sitter vi och pratar mat Hej på dig Karin, det var ett tag sedan vi hördes, ja. av olika skäl Ja, det, det blir så ibland, men, men Ja, alltså herregud men bryr sig, det, det är bara sånt som mm. händer, livet kommer emellan mm. ibland men nu är vi tillbaka vid podcast-mikrofonerna och vi ska styra skutan ut till havs. Ja, det är det som händer. Eller kanske till en eh, lugn miljö, kanske. Jag vet inte. Det är ganska lugnt ut till jag, som du tänker ja. efter. När man väl kommer ut så är det bara öppet havet alla håll. Sen händer ju ingenting. <laughs> om inte havet får för sig att bråka med. Ja. Mm. Jag vet, om det inte är så och stökigt och bråkigt har, som har dåliga betyg och som bara vill tjafsa och jävla, Men vet du Karin, det finns det en lösning, nämligen att ge dem ännu sämre betyg. Ja, och om det ska vi prata om idag, men först så tycker jag vi rullar vignetten. Det här är Skolsverige Båden som handlar om den skolan med Jakob Mölstad Eh, om vi tar det från början, vad är det du, var, du har sagt många gånger att du aldrig mer ska vara med i SVT Opinion. Ja. Ändå var du med i SVT Opinion igår och det här kanske har sin förklaring. Ja, det har sin förklaring. Eh, jag har till och med sagt till dem på SVT Opinion att det finns andra <laughs> lärare än Karin Berg. Eh, och det vet de om. Och det, och det, det betyder ju inte att alltså, de är jättevänliga och jätte trevliga och väldigt måna, jag ska säga det till det programmet det programmet är väldigt utskällt men vi måste också komma ihåg att det är ett det är fruktansvärt svårt uppdrag de har, de ska göra liksom, en debatt där allmänheten då, alla ska mm. få komma till tals på olika sätt och man vill, det är en väldigt hög ambition men den är väldigt, väldigt svår eh, mm. och mm. de har redaktörer som verkligen försöker och jag eh, har ju varit med i några program tidigare och jag kan nog inte säga mm. att jag, alltså, jag i den här gången så blev jag väldigt väldigt väl, det blev väldigt väl genomgånget och man fick en väldigt liksom, mm. det var väldigt liksom, eh, på det sättet professionellt skött, så ska jag säga mm. eh, men det som eh, varför jag har sagt det, men men det blir ju ofta så att, att, jag, att det blir vissa lärare som hamnar i den här debatten. Ja men hur, för man hamnar liksom där man har varit där någon gång förut, ja. de vet att man klarar av uppgiften utan att staka sig, utan att bli galen. Typ. Och då liksom hör man av sig igen nästa gång, för det är, enkelt. det är enklare än att ta sig tid och hitta någon person som inte var med. Nej, precis. Och samtidigt så... Så det blir en ekokammare, du får samma röster, du hörs om och om igen. Så här, ja. det, det, det är inte bara för lärare, utan det är ju liksom allmänt nu ska jag med folk som är liksom representanter för någon grupp överhuvudtaget. Ja, och, det, och, det, och därför så har jag sagt till dem på opinion att nej, men, nej, men det, det är ju bättre om man frågar någon annan. Men nu var det så här igår att mm. de hade frågat andra, eh, och ingen riktigt eh, ville liksom ta den här rollen att prata om ordningsbetygens eh, dumhet. Utan de hade fått tag i en mm. lärare i Saks som aldrig, tackar nej, tror jag, <laughs> och så, mm. som och då hade tackat jag att prata om ordningsbetygens förträfflighet och då behövde de ju någon för att det ska bli den här underhållande polariserade debatten. Någon som säger nej, tack. Eh, och det mm -hmm. blev då när de... Och där finns ju två möjliga spår då, antingen för att det inte finns någon som säger nej, mm. tack, eller för att det är ingen som vågar ta den rollen för att man associeras med att vara för stök i skolan. Mm. Vad tror du är det mest rimliga? Jag, dem jag tror faktiskt att det är just att man inte vill vara den eh, idag som, som säger... Eh, och, eh, alltså, den här, eh, alltså man vill inte vara den här, eh, inom citattecken flumläraren. Så tror jag det. Och det är så sorgligt, mm. för just i det här sammanhanget så är det ju inte så kontroversiellt. Nej. Det borde inte behöva vara det, det är på det Men det borde inte behöva Nej. vara det. Det borde kunna vara ganska enkelt. Det kunna vara så här, jag tror vi kan ha ordning och reda och studier och utan att ta till det här gamla liksom, verktyget. <laughs> ja, och framförallt så tror jag att vi får mer ordning och studier om vi gör andra saker än om vi tar till just, eh, ja. just det här verktyget. För det här verktyget riskerar ja. ju att göra ganska dumma saker med vår skola. Ja. Men du, Karin, vi kommer till det, det, det förslaget och liksom mm. tio bättre idéer. Mm. Eller så. Men, men först om vi ska prata färdigt om SVD-opinion. Vad händer i hela den produktionen. Man kan gå in och kolla på SVT Play om man vill se själva liksom sändningen och diskussionen. Mm. <laughs> jag tror att du skötte dig med den äran. Det är många väldigt, väldigt skickliga människor som kommer till SVT Opinion och som helt tankar. Mm. För det är inte ett program där man kanske alltid får sagt det man ville säga. det ja, Är du med? No. För att det, är debatter liksom så, så det är många människor som har gått därifrån och så här vad gjorde de där? Och, och jag, jag tycker helt genuint att alla människor som kommer därifrån utan att lämna det avtrycket har ändå lyckats nästan. Så det tycker jag är allihopa. skick fram era åsikter på ett sätt som ändå alltså, ärar den debatten och den frågan. Och mm. Men vad händer sen efteråt liksom när kamerorna släcks och när det är slut? Mm då går alla hem till sig eller går du ut och superskallen av er och bara skrattar åt vilka bra polare ni är eller vad är det som händer efteråt? Nej men det, det där är ju det där är en ganska lurig grej för att man kommer ju dit, jag kom dit och så satt ju i, i soffan och man hälsar ju och pratar och är trevlig och pratar om ja. om liksom, ah, du jobbar där och jag jobbar här och jaha och lite så så är man ju liksom allmänt trevlig och sen kom ju då eh, polit den vänsterpartisten som kom och, och pratade mm -hmm. och berättade eh, och pratade allmänna frågor. Man pratade lite om det. Och sen så mm. kom som, Jan Björklund kom ju sist då, eh, i sin mm. vana trogen och hälsade lite runt så. Eh, han, han ville ju inte prata så mycket. Han gick ju verkligen in i sig själv. Det var väldigt viktigt. Han var väldigt liksom fokuserad på det han skulle göra skulle jag säga. Eh, mm, mm. Medan, mellan oss andra tre var det ganska avslappnat. Eh, sen när det tog slut så är det ju så att då leds man ju ner och ut för att det är så väldigt mycket säkerhet och så mm. uh, och då är man ju liksom, det, är det. Det, det, det är ju någon anspänning som, som försvinner det är ju en väldigt skillnad att uppleva programmet live än att uppleva programmet sen när man ser det på tv för det är en väldigt anspänning mm. och en mycket högre dos av koncentration i studion av naturliga skäl mm. även om det inte kanske upplevs så i tv utan så är det ju väldigt, liksom, det går att ta på den koncentrationen där inne uh. Jo men det ser man märker på, framförallt en del av eleverna som vi kommenterade i en debatt i slutet en del av dem var ganska märkbart nervösa ja. jag jag så mycket på nej, nej men, men, men det är koncentration men det det. liksom där. Ja. och sen, sen, sen går man ut och så pratar man eh, och då är man ju lite olika beroende på hur man känner efteråt jag tycker alltid att, mm. att det känns efteråt, jag, jag är inte speciellt nervös innan, det är en anspänning innan och jag är mm. ganska fokuserad framförallt när det är en fråga som jag vet att jag kan den här frågan vet mm. jag ju att jag kan och jag, vi hade ju pratat innan du och jag lite om, om, om den här frågan mm. jag kände mig ganska trygg i att det här har jag kunskap om så jag var, jag var ganska trygg och lugn och jag hade skrivit ner vad jag ville ha sagt och helt oavsett vilka frågor jag skulle få så skulle jag säga det. Det är jag liksom redan bestämt mm, mm. mig för. Och det är så man måste göra. Det går inte att försöka svara på frågor och mm. vara social. För att det fungerar inte. Alltså det, det fungerar inte. Nej, det är inte poängen. Nej. Men, liksom den, är och sen, sen, men sen är det ju så att vi är, man är väldigt olika. Björklund ville absolut inte vara kvar i studion under den mm. debatten som följde för att den var ganska eh, den är ganska svår den som handlade om granskning och könsdissofri eh, mm. så mm. han snugglades ut redan efter våran eh, diskussion eh, så han försvann han var Aha, inte kvar, andra kvar Det sa du? Så du och Isak Skogstad den här vänsterpartisen ni satt kvar men han lämnade ja, han, han plockades ut i studien, vi andra skulle ju sitta kvar liksom. så det var ju liksom uppgjort så mm. eh, men han mm. plockades ut och eh, eh, men, och då är man lite olika eh, hur man reagerar tror jag jag, jag var mm. bara, mm. först är jag ju väldigt lättad och sen hade jag lite elever där och man skojar och pratar lite och, och, och så, mm. så, så, så, så säger man om ja, men var bra debatt och sådär men, men till exempel så, så försvinner alltså några vill ju bara gå hem och, och grunna och titta på det och analysera det, jag blir ju mer så här. Mm -hmm. och herregud du tog det där så ut, då får jag den här nervositeten hur herregud du blev det där nu då? <här> och då får jag liksom en posttraumatisk <här> nervositet som inte är lika trevlig kan jag säga. den är ganska så där. åh ska jag titta på det här nu, nej jag kommer bara vara kritisk och jag kommer bara hur, mm -hmm. hur tog, hur uppfattades jag, blev jag arg och man har glömt precis allt man har sagt det kommer ju sen ja, ja. Eh, så det, det tycker jag är en ganska obehaglig känsla men den kommer ju efteråt så då är jag inte jättesugen på att hänga med, eh, med, mm, med dem. Mm. utan man tackar och hälsar och är trevlig och sen åker man hem mm. eh, och ta diskmaskinen och eh, hoppas att det funkar bra och sen hade jag fått några meddelanden bland annat från dig och några till som att ah, mm. det, jag var inte helt dum i alla fall och då är man, kan man i alla fall somna och det är skönt Ja just det, just det. Så, ja, men, precis. men du har sett intervjun efteråt? Nej eh, Inte än, jag <laughs> kanske ska göra det sen men jag har faktiskt inte gjort det, jag har jobbat hela dagen idag så jag har inte hunnit just, just, just. Ja, Men, men tillbaka till mm. verkligheten Okej, okay, men, okay, men, men är det något mer du vill få sagt om just den själva inspelningssituationen? Alltså säkert att vi tar det ett steg vidare så behöver vi prata lite ja. innehåll. För allt det kommer ifrån att på, på något sätt så är vi tillbaka till att vi ska ha betyg eller skriftliga omdömen i ordning och uppförande. Det är för högstadiet och gymnasiet. Mm. Det ska skrivas in i terminsbetygen, inte slutbetygen. Nej. Och det är... Är det något mer man måste säga själva initiativet? Det är högern som har kommit med det, naturligtvis. Det är liberalerna. Nej, det Eller, är de, de, tillsammans. Det är alltså majoritet i riksdagen. Det är därför som det här har blivit så stort. Det är alltså alla den fona alliansen partierna tillsammans med SD har gått ihop och kräver att regeringen ska införa Men är det, är det att de allihopa tycker samma sak eller är det gemensamt i förslag nej alltså de har ju eh, och jag tror det, är att det är lite märkligt om Liberalerna och Centerpartiet plötsligt lägger politiska förslag i kammaren med Sverigedemokraterna det känns ju ganska långt ifrån det, det får de ju också skit för men det är ju så här att, att om det är Liberalernas förslag eller vems förslag det nu är Mm. som de har lagt i riksdagen och det, och det vet de är att det finns majoritet för just det konkreta förslaget i riksdagen och då fungerar det så att mm. de kan lägga det och kräva att regeringen gör någonting åt det och det skedde även förra mandatperioden att det fanns en majoritet mm. för just mm. den frågan i riksdagen och då ja. kräver man men då kom ju svaret jo. förra gången förra mandatperioden så sa ju Gustaf Fridolin att men man kan mm. ju skriva skriftliga omdömen om man vill eh, i, i en slags eh, liksom ordningsbetyg mm. Mm. Mm. så då kan man vill göra det om man vill. Och sen var det bra med det. Och nu, men nu har de då ställt den här lite skarpare, att nu vill vi ha de här ordningsomdömerna. Eh, just det. Där just är det. vi. Och, och eh, det finns ju en risk att de tvingar regeringen att införa dem på något sätt, om jag har förstått det hela rätt. Just det. Ja, men om man går igenom en, en omröstning i riksdagen så måste de ja, göra jag anta. Jag anta det. Ja, precis. Jag antar det. Det är inte så okay. konstigt. Men, men det är liksom... Eh, men det är så det som jag beskrev förut. Det är, är inte så att jag misstaffat För du läser lite mer om det ja. här vad jag har Det är liksom en gång per termin ja. i december och i maj. Så ska man skriva något, några meningar om hur varje elev sköter sig i Ja, men då ska vi komma ihåg att det här är väldigt, väldigt oklart hur det här ska gå till. Det är väldigt oklart mm. om vem. Ja, man undrar ju liksom vem ska, ska skriva de här. Ja, det borde ju vara ansvarig mentor, det kan inte vara varje ämneslärare. Nej, Med fast lärare. då undrar jag ju panik. fortfarande hur, då måste vi ju ha, bedöm, då måste vi ju ha ordning. Konferenser där vi liksom faktiskt går igenom så att det blir någon slags rätt jag har ju. Ja, eller så skriver du om du dina elever på dina lektioner, och så får du dem, den som är mentor och äter typ bilder, ja. får väl fråga lite mer. Ja, alltså, det här så, är ju inte klart. Men jag kan tänka så kriterierna för det, ja. eller liksom bara likvärdigheten. Vad, vad är det som man liksom kommer att fokusera på i sådana områden? Men, det kan man ju ja, det, men det fick, den frågan fick om Björklund igår och han kunde inte svara på det för han skulle inte vara den som sätter ordningskriterierna. Ja, just det, just det, för det var då han började prata om att alla andra europeiska länder har det här. Nej, ja, Det gjorde han hela tiden men, men, men, men han, ville inte sätta, han ville inte sätta några kriterier. Det, skulle inte han, det var inte hans ordning som skulle gälla utan lärare vet ju vad som är ordning. Och då börjar jag säga, ja, jo, ja, jo. Fast vi, vi tycker väl ordning, det är ju väldigt olika vad som är ordning beroende på vilket ja, ämne. Verkligen. Eh, och det... Ja, verkligen. Och, och, och olika elever och olika kontexter. Ja. Jag, men, jag är en elev som brukar sitta på bordet när jag mm. jobbar. För att han sitter liksom upp mot en vägg. Och då har ja, jag ser han inte lite vad som händer runt omkring. Och då är han lite, lite mm. lugnare och lite mer stilla. det hon kallades utmärkt som mig. Mina kollegor är en del av dem som kommer in och spelade på panik. Mm det är så här, ah, ja, Då får du väl anpassa det efter att när den där är den här så får du väl låta bli med det då. Får du väl hålla på med det liksom, vända dem i tid och tid för att kolla vad händer bakom. Mm. Men då får det väl vara så. Och då tänker jag att man har olika definitioner av vad ordning är. Mm. Och det, det är ja, alltså, shit, vilken... Om man kan ha frågor om likvärdighet och betyg i vanliga fall så känns det som att det är bara början ja. på, på likvärdigheten i den här betygssättningen. Men det är inte betyg det är omdömen och det är skillnad. Vad är skillnaden? Ja det är ju att jag, om jag har förstått det hela rätt så tänker de att jag ska skriva just ett omdöme. Lisa sköter sig alldeles. Mm. Och då när, när vi skriver våra alltså i och sånt tidigare så har ju de inte haft några mm. kriterier utan de har man ju skrivit på frihand. Då kan du ju tänka dig att då blir det så här att Lisa sköter sig bra eller utmärkt. Eller, alltså det kommer ju bli en uppsjö av det eh, en duktig flicka. Ja, och, nej, och framförallt att det blir olika. Så här, eh, Lisa är en duktig flicka och eh, Kalle är en olydig pojke. Nu var jag väldigt... Men det kan ju... Jag, jag förstår inte riktigt. Eller så blir det som i militären <laughs> att man har ett till tio och alla får tio. Eh, om man inte har skjutit någon, då får man nio. <laughs> det, <laughs> så kan vi ha det. Jag gillar men, den grejen, Eller så gillar jag att man skulle lägga till sig dialektar alla grejer du är sjön jävla peiser för att folk får så börja googla det, typ bara googla lite bara säga vad betyder det här Det ja. typ. kan lite kul att det är då alltså, om man tar livet som liksom, en klaxpack kan man lite roligt att. Och att, att liksom få ha som kommunikation med sina elever. Liksom. Ja. ja, och det här är ju. Det, eller så blir det. Ju, alltså, det är så väldigt mycket i det här förslaget som, som känns oklart. Mm. Det var ju som någon elev frågade: mm. Men om man får F då, då i, i ordning, hur läser man upp ett sånt betyg? För att få ta studenten. Jag bara, ja. mm. Det vet jag inte riktigt än. Jag har ingen aning. Men om det inte ska påverka slutbetyget så borde det inte vara någon risk att man missar att ta studenter på grund av dåligt och betyg. Nej, men då förstår jag inte meningen. Eller jag förstår... Nej, nej men, men det finns ju många frågor ja. om det. Alltså Karin, om vi går bara tillbaka till det med betygen och motivation som vi har pratat om förut. Mm. För inte så himla länge sen Vilka elever tror du det är som motiveras över betyg ordning och reda? Nej, men det, är väl, det var ju som, som eh, mina elever sa, prestationsprinsessorna. Eh, mm. De duktiga eh, eleverna som, som, eh, som, som eh, vill vara duktiga de, de kommer ju även att eh, liksom eh, ah, triggas av det här i så fall. Mm -hmm. eh. Ja, ja, ja men, visst. Nej, men på vad mm. Som man redan någonstans kan nå fram till mm. är det så Ja och, och... Alltså det där är liksom... Det är, okay. så vi, vi har oss av själva problemet, vi har betat av själva förslaget Jag tror att vi har börjat vara överens med att ja, eh, det är eh, skit Finns det någon fördel med det? Ser du någonting positivt? Någonting som jag säger men det här delen är ändå värd att testa tänker jag. Nej men alltså, jag, jag vet att Jag pratade med, med en, en, en kollega I en annan del eh, Av världen mm. eh, Som sa det att Det finns ju någonting i Kan man med ett prest... Kan man med en, eh, ett, ett ordningsbetyg komma åt det här att eh, liksom även de duktiga eleverna väljer att komma lite för sent eller inte ha med sig sin bok? Eller så alltså där att det finns en viss slapphet runt skolan. Kan mm. ordning, alltså Han hade någon sorts diskussion kring det. Eh, mm, mm, mm. Och men den där latighetsgrejen Lat de Ja, De kanske man kan komma åt med det Alltså de, just de, alltså de som ja, ja. Alltså, Som ändå kan prestera som det här inte är något problem för Kanske kan man mm -hmm. det Om vi nu ska liksom vara Men samtidigt tänker jag så här, min, min erfarenhet, för jag med vet så många yngre barn Som är lata när de är små mm. Och som en dag tänder till och fattar poängen mm. Och blir superseriösa mm. Det är en så stor del av det som hand, det som vi kallar för lathet. Det är bara slappa. Det liksom, de händer inte så mycket. Det går inte många knop som, som handlar om mognad. Och som faktiskt löser sig med mognad. Man kanske kan tidigare lägga det och trygga liksom, den insikten. Mm. Med hjälp av ordningsbetyg. Men egentligen känns det ju som att det borde, mer borde vara den här... Liksom, du vet, dialogen baserad på en undervisningsrelation. Mm. Det borde mer vara den gren, tänker jag, som gör att man kan trigga den insikten, att, så att Men sitt vad är det jag gör. Alltså, hur mycket av de chanserna jag får, det jag. Ja, och, och, det och, och vi måste någonstans också faktiskt... Alltså, jag får ett problem med de här ordningsbetygen. Framförallt mm. på grund av att det blir en väldigt konstig syn på... Alltså, att vi hade det på 60- 70-talen när vi fortfarande inte förstod att mm. ordning och reda kanske berodde på andra saker än... Än just att man var respektlös utan att, att stök faktiskt kan bero på, på att man har en fruktansvärd hemsituation att stök faktiskt kan bero på att man, man har eh, koncentrations svårigheter att, man, eh, att stök kan bero på det finns ju en otal anledningar till varför eh, det kan vara att det är interaktion mellan olika elever, det kan vara att det ligger en underliggande eh, liksom, kränkningar i en klass som, mm, som skapar mm. det här som man inte riktigt vet, det kan ha hänt någonting på nätet precis innan man går in det, har liksom, det, det finns en uppsjö olika anledningar till att stök uppkommer och de kommer ju mm. inte att försvinna bara för vi har ordningsbetyg utan snarare kommer vi som lärare då att bli den här allmänna, ska döma i utan mm, domstol mm. alltså det ska döma ohederliga ja, elever att du var den som orsakade stöket men det gjorde inte du och jag är inte säker på att jag kan göra den utan att jag ett är grundläggande klart, jättestort arbete som man måste göra varje dag och då behöver jag ju inte ordningsbetyg ja. Nej nej nej men det, det är klart precis som du säger den med att det sker till varandra det finns att det är någon som triggar igång De här som är orolig och triggar mm. igång och det, vem är det som får problem för det? Vem är det som får skydd för det? Jo, men det är de eleverna naturligtvis som, som redan är på marginalen. De som redan har svårt att funka i skolan. De som redan är mm. inte så välkomna faktiskt på lektioner. eller på liksom, så. Mm. Mm. Och, och det, det är där någonstans som jag tror att kärnan ligger. Mm. Om man ska prata om så, vad är det egentligen som är problemet. liksom så, så tänker jag att det handlar om undervisningsrelationer igen. Mm. Alltså relationen mellan liksom, läraren, eleven innehållet, och innehållet hos relationer däremellan. Mm. Det är liksom så här, Johan Amos Comenius liksom, medeltidsgrejer om skolan. Men vi vet ändå att det är sant. <skratt> och det är fantastiskt att vi har tappat det någonstans på vägen. För att vi är väldigt suglade på att gå tillbaka till 60-talslösningen. Mm. Utan att förstå att liksom, det handlar om relationen. Mm. Jag är inte säker på att det här med ordningsbetyg är så jävla dåligt. Om man har en undervisningsrelation som gör att... Som, som, som står på all för det. Om man nu tycker att det är värt det. Men liksom, om man lägger ner den när det så alla elever respekterar det så mycket. som de tycker så här. Shit den här personen mm. som ska skriva om det Den personens bild av mig är så jävla viktig. Jag vill verkligen liksom. Mm. Lyckas i den personens ögon. Då kan man ju någonstans använda det till sin fördel. För att bringa ordning mm. och reda. Och gör du det i maj och i, i december. Mm. Genom att skriva en kommentar på papper som skickas hem. Mm. Fine. Men, men då kommer du också vara den läraren som gör det 363 andra dagar om året genom att liksom ha dialog i ditt klassrum. Mm. Ja. Jag, menar, jag hade några elever som stäker i måndags som beteddes dåligt, som studier studierum. Mm. Så jag behöll dem två minuter efteråt och förklarade att så här, ni fattar inte att den här veckan har ni allihopa utvecklingssamtal. Och det är ni som bestämmer vad vi pratar mm. om. Och beteende är så här så har vet jag vad jag vill prata mm. om. Och liksom kunde använda min relation till dem för att förklara att så, jag blir besviken när ni beter er på det sättet, för jag vet att ni kan bättre. Mm. Och jag hade mycket äldre pratat om det här och det här och det här och det här. Mm. Men nu blir det att vi får prata om det här istället. Mm. Det tar ju hundra gånger hårdare än att jävla papper som skickas hem. J alltså bara för att levereras ansikte mot ansikt av en person som man bryr sig om. Eller? Ja, och om de bryr sig om det. Och, och det är ju här någonstans som vi måste liksom för att det är ju precis det att, att... Vi, vi, vi, vi har ju liksom några saker i svensk skola som vi behöver rätta till, tänker jag, som, mm. som, som gör att, liksom, att skolan är viktig. Vi har liksom en mm. inställning till skolan i Sverige generellt, att skolan är... Eh, Någonting som vi måste göra för att det har någon bestämt. Men vi har inte den här, och det här har vi pratat jättemycket om i den här podden. Framförallt i början mm. när vi den första avsnittet för massor av många år sedan. Just den här att vi inte liksom värdesätter, vi inte förstår vilken. Otrolig Fantastisk sak skola är Och fri utbildning Och det vi har byggt upp i Under ett sekel i Sverige Ett, ett, ett halvt. För att människan är större än liksom systemet någonstans. Vi har börjat komma dit Bara de senaste liksom generationerna Ja att liksom, det, är så här, det är inga människor som är tacksamma Att vi har institutioner Som finns till för att, göra att vi ska få bättre liv Utan snarare tvärtom är det nästan så att skolan borde vara lite tacksam att vi står ut med den? Ja, men lite så, den inställningen har vi till skolan. Att vi ska liksom att, du, att jag kommer hit och lyssnar på dig, det ska du vara jävligt tacksam över, säger eleverna. Alltså, jag typ, ord... alltså, säger inte det, men, men någonstans är det, det kontraktet att eleverna är så viktiga att liksom, mm. skolan finns till för dem de får inte till för skolan Nej. Och, och, och så är det ju på ett sätt men samtidigt så har ju eleverna en skyldighet mot sitt samhälle och det är ju det som har blivit så konstigt med och jag tror ju, min analys är att det är marknadskrafter och public management och, och hela den här idén om att skolan ska leverera på en marknad att det har gjort att skolan inte har blivit den gemensamma bildningsinstitutionen som, som vi gemensamt vårdar och bygger, där vi har ett gemensamt ansvar att hålla den om ryggen. Och vi har ett gemensamt skyldighet att faktiskt lära oss det som skolan eh, har i uppdrag av eh, oss gemensamt att lära ut. Eh, alltså vi har ju liksom ett, ett... Det är inte många människor som känner den, den skyldigheten. Nej! Det. Och det är i sig ett problem för alla de där länderna som Jan Björklund räknade upp igår som, som, mm. eh, som då har eh, har ordningsbetyg de har mm. ju också en helt, alltså inget annat land i hela världen har ju den här marknadsfieringen av skolan. Och det, Vi vet ju att svensk skola har väldigt, väldigt svårt med sin segregation. Vi har ju mm -hmm. svårt med att, att ta skolan på allvar. Vi har en väldigt låg liksom, tro på vår skola. Vi pratar illa om vår skola. Vi har gjort det i och, och det spelar ingen roll att de står i, i, i tv och säger vi måste prata väl om lärarna. Jag skiter i det. Visa det i handling. För att då ska du inte lägga det här förslaget. För det här förslaget visar ju att lärarna kan inte ta hand om situationen. Jo, det kan Nej. vi om vi får rätt förutsättningar. Och där är den första grejen som politiker måste fatta. Det, det är som, om de nu vill göra någonting, så måste de liksom mm, mm, se till att jag kan bygga den här relationen med min elev så att min ja. elev vill göra det här för mig. Och, de måste... och det kräver tid och tid och pengar, och liksom mm. det som gör att det är så lätt att se sig bakom så här reformer att de är i teorin kostnadsneutrala. Det är ingen som förväntas liksom lägga miljoner på. Avsätta på något budget eller miljarder och budget för att kunna införa en sån här grej. För att Nej. man bara räknar med att det gör görs ändå. Sen kostar det ju arbetstid då. ska gudarna veta. Men liksom, det är en gratis lösning då på ett problem som mm. är väldigt mycket mer komplex. Och i, som ingen vågar lägga de pengarna som behövs för att lärare ska få tid med varje unge. Vilket är det som vi egentligen behöver. Mm. Så är det så här, ja, men då kommer man undan med sån här förslag istället. Mm. Absolut. Har du varit det varit varit så att det var, hade det varit att det var i år i Sverige? Och å ena sidan säger vi ska införa de här papperslapparna och den andra sidan säger, ah, vi ska införa 30 miljarder på att liksom ge alla lärare mycket mycket mer tid med, med sina elever. Mm. Okej. Okay. Ja, jag väljer dem. <laughs> <laughs> alltså, det inte ganska tydligt något så det är inte den mest för att Gudarna ska veta att vänster är precis lika alltså kära i att introducera gratis lösningar på mm problem som egentligen inte är gratis. Nej, nej, nej precis. Och, och vi måste ju också veta om att, att varje skolas budget i 290 kommuner, vi har ju den här tankesmedjan balans som ja, vi pratar om ibland. Ja. Finns inte en budget ja, är... i Sverige eh, som inte har ett effektiviseringskrav eller ett besparingskrav? Nej. Inte en nej, enda skolkommun har Liksom, det finns inte en skolkommun som inte har ett effektiviseringskrav som de kallar det då, yeah. eller besparingskrav eh, samtidigt som det ska satsas på löner och det ska satsas på så vidare så att det, det, så nej, och, och då, samtidigt som vi då tror att det här är en lösning och då vet vi ju tänker jag då, om vi går lite vidare mm -hmm. att om vi nu då å ena sidan har en attityd till skolan som gör att, att det är en kundrelaterad relation mm, mm. där kunden alltid har rätt vilket gör att det blir lite svårt att få den här auktoriteten och den här möjligheten att säga eh, eh, alltså, alltså den här förtroendefulla relationen får sig en liten ton så kan vi säga om vi uttrycker oss milt så har vi också den här tiden som vi behöver bygga som vi vet fungerar med ett liksom slags kontrakt, att det här förväntar vi oss att vi gör i vårt klassrum. Mm, och det är ju... Och att vi ska i vårt skola, så när vi är inne på den diskussionen någonstans går också där, med alltså liksom vad, man, vad man gör för att bygga upp strukturer som funkar. Mm. Och det tycker jag en parallell eller det naturligtvis, vi ska inte gå in på det för att vår tid börjar slut, men det hänger också ihop med det här som vi har varit inne på förut, att Liksom när, när personal byts ut ofta och ofta så försvinner liksom institutionellt minne, det försvinner liksom rutiner och traditioner mm. så om man ska liksom spana lite runt knuten så kommer vi inte att ha en skola framför oss per automatik där allting bara liksom sitter bara för att vi en gång har pratat om det och så för för dem. Vi kommer att behöva förhandla om sådana saker mer och mer. Ja, och, vet vad, och det gör bara den här frågan mer och mer komplicerad. Gör, jag. Den är jättekomplex. Och vet du vad jag tror också är en av nycklarna faktiskt. Och en av orsakerna till att vi faktiskt har den, det liksom, stöket som vi har eller den respektlösheten mm. som vi har. Det är ju att vem är det som håller i kontinuiteten mm. Och ansvarar för kontinuiteten Och som faktiskt liksom vet om mm. Och känner liksom hur verksamheten Är och styr verksamheten Och vem som faktiskt mm. i, i, På varje skola ansvarar för tryggheten Och studieron, mm. det är ju rektor Och du berättade för mig Jakob, och det har jag gått och tänkt på sen dess Att en rektor är kvar På sin tjänst 18 månader i snitt I, ett, i Sverige mm. Och och i Sverige och så har för mig att det är typ 4 eller fem år i yrket innan man lämnar och gör något annat. Det är liksom helt det är fullständigt oacceptabelt. Alltså att man inte det är jätte jätte oacceptabelt. det finns en rektor i Engelholm som jag träffade för övrigt när jag, vet inte om jag gått i pension. Jag tror inte det. Men men eh, som är en av de coolaste rektorerna, jag vet. Han har varit där där sedan 1994 på samma skola. Mm. Och han berättade för mig när jag rörelse på att så här, ah, men det tog mig tio år innan jag förstod den här skolan riktigt fullt ut. Mm. Eh, och, och om det är sant så är det men om det är sant så kan man ju dra slutsatsen att Nästan ingen rektor i Sverige förstår sin skola fullt ut. Okay. För det är ju nästan ingen som är så länge som man hinner komma dit. Nej, men hur ofta har och det du... är liksom mycket begärt att man ska stanna på samma jobb i en hel karriär bara för att man är chef. Men... Alltså, det känns ju nästan som att oavsett hur bra eller dålig var det här som rektor så hade man ju varit bättre om man var så länge som man hann liksom i sätta rutin, och man liksom testat saker och kommit på att det här var bra det var dåligt men vi ska göra så här och man får bara göra sin grej och bli bättre och bättre på det. Ja men absolut och jag tänker du Jakob, hur många gånger du har varit på din skola i då tio år? Ja, ja. Typ. Och hur, hur många gånger har du bytt rektor? Uh, om jag verkligen ska räkna mm. efter... En, två, tre, fyra, fem, sex. Jag vill du på att den sjunde. <skratt> ja, och då vann du. För jag har bytt fem gånger då. Och jag har ändå haft min rektor de senaste uh, fyra åren i alla fall. Och jag kan säga helt ärligt att det har varit avgörande mm. för mig i min, min personliga mm. utveckling som, som, som lärare men också den här eh, lusten att gå till jobbet och, och, och alltså att, vi, att våga utvecklas och att våran att vi har liksom ett vi på våran skola, det är för att vi har i alla fall mm. en rektor som har varit här i fyra år hon, eh, hon är också själv om det vi har fyra rektorer, men hon har varit ja. här och det utan det så vet vi fan hur det hade gått om jag ska vara ärlig. Ja, men, jag jag, så är det, jag hade frågat mig för ett år sedan så jag sa samma mm. sak. Men jag har någonsin insett liksom, att så här, vi måste bygga en organisation som är starkare än någon enskild person. Ja. Det är där någonstans jag är nu att säga vi måste bygga en så jävla kollektivt stark organisation att ingen kan komma hit och rubba oss, och ingen kan komma hit och säga liksom. Här, men ni behöver inte göra det här, jag tar ansvar för det här. Och så försvinner den personen och så är det ingen som gör något längre. Det, det är liksom inte ett bra ledarskap utan det säger vi vi nej. Vi ska vara starka själva. Vi måste vara starka själva. Sen är det klart att liksom en ledares jobb är att göra laget bättre. Och det, det är jag med på. Och, och det är klart att det behövs sådana personer också. Men, liksom, men Jacob... Styrkan måste komma från... från från laget. Ja, men, men samtidigt så är det ju så att om en rektor ytterst ansvarar för trygghet och studiero då måste ja. också rekt vi måste rensa på rektorsbord och vi måste se till ja. att rektor faktiskt vill jobba på skolan. Det är Men där har du ett, där har du verkligen inte ett, ett initiativ och så återinför studieretorerna. Ja. Så det de var det två stycken som kunde liksom turas om. Så att när den ena försvinner så är den andra kvar. Ja, du och vi återinför... Oftast ta är det ju faktiskt... Ja, men ta bort marknadsföringsplaner som de ska göra. Ta bort Det är inte alla som gör det. Nej, alltså men det är ta bort... Det är, del, det är en del av det. Men visst, det finns en massa skit med samtidigt. Är det så att en hel del av den här skiten som faktiskt, om man ska mm. vara så, så... Som man känner så att det här är inte riktigt liksom studiero och, mm. och så... Behöver ändå göras av någon. Och det är oftast bättre att det görs av någon som är närmare verksamheten, mm. än att det är någon som gör det som sitter liksom i Stockholm, eller som sitter i, <laughs> för fören delen på kommunhuset och liksom ja, men absolut. inte vet vad de håller på med men då Så får vi kanske det är ändå, liksom, det är inte min man sparar inga pengar på det utan det är bara att man flyttar runt resurserna mm. och, och då tänker jag ändå att det finns en poäng med att en del av det där ska göras även om det är utanför. Men, men man behöver vara flera stycken på en skola som man kan turas om Som också har tid för sitt pedagogiska ledarskap. Ja, men eller hur? Och vi kanske behöver ha lite... Rektor behöver ha hjälp att, att liksom faktiskt styra och leda och, och få... Jag tror att, att som det är idag så är det ju så att mm. en, det är ju en enhetschef om man säger. De brukar räkna som det mm. är en kommun. Om du tittar på an, re, andra enhetschefer i en kommun så är det ju så att rektor har ju betydligt ja. fler ansvar ställa betydligt fler ansvar för betydligt mer saker än vad en, en ja. generell enhetschef har. Men jag tror att det är en av nycklarna till att komma åt det här ordningsproblematiken att få rektorer att faktiskt stanna på jobbet. Och att vi skulle verkligen få en eh, att vi faktiskt uppskattar våra rektorer för det kan jag ju tänka att vi har pratat väldigt mycket om lärarna men vi skulle också behöva prata lite om rektorerna och hur det är. Mm. Men det finns massor med andra saker som man kan göra innan man kommer till ordningsbetyg. Det kan vi väl konstatera denna veckan Ja gud mm. ja. det finns massor massa olika saker och jag det det blir ändå glad att man har sett tid för att prata om studierop mm. men det är väl roligare om man pratar om det som den komplexa frågan det är mm. någonstans mm. Karin det var himla intressant att prata med dig igen ja. det känns som att ämnena tar slutet. slutet efter avsnitt 168 ja. men undrar ju exakt hur komplex är skolan tänk om våra ämnen tog slut vid 170 <laughs> vad konstigt vi får se, det finns bara att sätt att reda på det, vi jobbar ja. oss dit Hörni kära lyssnare, tack för att ni har varit med oss. Om ni gillar den här podden kan ni gärna gå in och slänga en like, en kommentar, en recension på eh, typ iTunes eller på andra ställen. Mm. Det gör att det är fler som hittar oss. Det gör att det är fler som är med och deltar i den här diskussionen. Och det hade vi gärna velat se. Mm. Absolut. Hörni, tack för att ni har med oss. Vi hörs nästa vecka. Ha Hej då.